la microfon este preotul Valeriu care va aduce, iubiți ascultători, programul I110 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Studiul Cuvântului Lui Dumnezeu, în jurul căruia ne petrece în timpul de-a lungul acestor programe, ne aduce în fața Evangheliei după Ioan, capitolul 8, din care ne vom începe studiul nostru de astăzi cu versetul 47. Înainte de aceasta, iată ce am citit despre cauza unui naufragiu. O navă eșuase pe coasta stâncoasă. Pilotul crezuse că se îndreaptă spre port, dar vasul său nu înceta să se adevia pe niște recife unde în cele din urmă se zdrobi. Au voit să arunce răspunderea naufragiului asupra personalului de la bord, dar s-a dovedit că pilotul era foarte priceput, iar capitanul mai presus de orice bănuială de neglijență sau de incompetență. În cele din urmă s-a descoperit că, de fapt, un pasager, voind să introducă prin contrabandă un număr oarecare de obiecte din oțel cu o greutate considerabilă, le ascunsese în cabina sa. Busola se găsea exact deasupra acestei cabine. Atracția oțelului a produs devierea acului magnetic, ceea ce a condus la pierderea direcției navei. Vedeți, tot în felul acesta sunt multe păcate ascunse în inima noastră. Ele ne vor pricinui cu siguranță naufragiul vieții dacă nu lăsăm cuvântul lui Dumnezeu ca în curăția și cu autoritatea sa recunoscute fără părtinire să ia în stăpânire inimile noastre. Dumnezeu nu dorește o inimă împărțită, el nu admite să fie falsificat cuvântul său, nu lasă ca gândurile noastre să o ia înainte intențiilor sale. Să ne lăsăm așadar călăuziți de busola divină. Să nu acceptăm ca direcția gândurilor lui Dumnezeu să fie schimbată de gândurile noastre. Doamne Tată, mulțumim pentru cuvântul Tău și cu ocazia aceasta și te rugăm să binecuvintezi ascultarea care urmează a mesajului respectiv din cuvântul Tău, în așa fel încât să ne întărești și mai mult încrederea în el și să ne determin să nu mai apelăm deloc la cunoștințele noastre, să nu mai apelăm la judecata noastră, ci să ne luăm în totul după Sfântul Tău cuvânt ca să putem în felul acesta fi siguri că vom fi călăuziți la Tine spre slava Ta și bucuria noastră veșnică. Amin. Nu poți merge dintr-o dată sus și jos sus și jos că viața este dată S-o dărui toată, toată lui Hristos Acela care nu rupe cu păcatul, rămâne legat de el și n-ai să poți să fii legat în același timp și de Domnul Isus. Iubiți ascultători, ne aflăm așadar în versetul 47 din Evanghelia după Ioan, capitolul 8, verset cu care ne începem studiul cuvântului lui Dumnezeu din lecțiunea noastră de astăzi, I-110. Cine este din Dumnezeu, ascultă cuvintele lui Dumnezeu. Voi de aceea n-ascultați, pentru că nu sunteți din Dumnezeu. Domnul Iisus a adresat aceste cuvinte iudeilor care nu-l recunoșteau ca fiind Mesia pentru că Domnul Iisus le deranja rânduielile lor ale Vechiului Testament, rânduielile legii care n-a putut duce pe nimeni la sfințenie și care n-a putut asigura nimănui mântuirea. Domnul le spune aici că ei nu ascultă cuvintele lui Dumnezeu pentru că nu sunt din Dumnezeu. Vedeți, acesta este semnul unui om născut din Dumnezeu. El ascultă tot cuvântul său. Mădularele trupului ascultă de cap pentru că fac parte din același sistem nervos. Focul ascultă de foc pentru că este de aceeași natură, dar apa nu ascultă de foc, ci se luptă împotriva lui, fie că este biruită, fie că biruiește, pentru că este de o natură cu totul deosebită. Cine este din Dumnezeu? De aceeași fire, de aceeași natură cu el Ascultă de el Se supune lui Îi place ce spune și ce face Dumnezeu Cunoaște tot ceea ce este din Dumnezeu Și nu se poate despărți de el Numai naturile deosebite se luptă între ele Și se resping cu hotărâre Voi de aceea ne ascultați spune Domnul Isus, Pentru că nu sunteți din Dumnezeu Dragul meu Iată un cuvânt foarte serios în lumina căruia trebuie să te cercetezi adânc, fie că ai citit sau nu Biblia, fie că mergi sau nu la o adunare sau la biserică creștină. Asculți tu tot cuvântul noului legământ al lui Dumnezeu? Fără să-l schimbi, fără să scoți sau fără să adaugi ceva la el? Când este vorba de ascultarea cuvântului lui Dumnezeu, nu este altceva mai însemnat pe pământ, nici jertfă, nici lucrare nici învățătură nici legături de sânge, de credință sau de prietenie care să aibă prioritate înaintea acestei ascultări dacă asculți în totul de cuvântul lui Dumnezeu fără să te împotrivești în vreo privință, înseamnă că ești din Dumnezeu, adică ești născut din El îți place de ceea ce este El de felul lui de a fi dacă nu asculți sau asculti numai o parte din cuvântul scris al lui Dumnezeu, nu ești din Dumnezeu. Acest lucru îl spune Domnul Isus. Voi de aceea n-ascultați, pentru că nu sunteți din Dumnezeu. Și el spune aceste cuvinte unor oameni foarte religioși. De aici trebuie să tragem o învățătură foarte serioasă și anume, să nu ascultăm de niciun om oricât de religios ar fi, și nici de învățătura unui grup de oameni, a unui cult religios, dacă cele spuse nu se potrivesc exact cu litera și cu Duhul Noului Testament. Citește personal, trebuie să citim personal pentru noi Noul Testament și să primim prin credință și pocăință tot ce scrie în el. Să nu te temi de rătăcire dacă ești sincer în căutarea adevărului mântuirii tale. Domnul Iisus se descoperă căutătorilor sinceri. Ascultă de Dumnezeu și de cuvântul său, căci ascultarea este poarta prin care păcătosul intră în raiul vieții și al binecuvântărilor lui Dumnezeu. În versetul următor, versetul 48, iudeii aceștia care au auzit spusele Domnului Isus i-au răspuns Nu zicem noi bine că ești samaritean și că ai drag? Iubiți ascultători! Iudeii religioși erau de o poziție, poziția neamului și a religiei lor, iar Domnul Isus era de o altă poziție, poziția Tatălui Ceresc, poziția împărăției lui, care nu era din lumea aceasta și care nu avea nimic comun cu împărățiile și religiile lumii. Cele două poziții se înlăturau una pe cealaltă. Nu putea fi o apropiere între ele pentru că erau de naturi de fir diferite. Pământescul respinge cerescul și cerescul luptă împotriva pământescului. Duhul de care erau stăpâniți iudeii, duh naționalist și de partidă religioasă, nu putea să se unească cu duhul Domnului Isus, care era nepărtinitor, ceresc și fără interese pământești. Iudeii au răspuns Domnului Isus sub călăuzirea duhului lor și a poziției pe care se aflau. De aceea i-au zis, Ești samaritan, adică ești dintr-o altă religie. Ai drac, adică ești dușmanul binelui, al binelui cum îl vedeau ei, cu ochii intereselor lor naționale și confesionale. Dumnezeu, pentru satana, este un vrăjmaș, după cum satana este un vrăjmaș al lui Dumnezeu. Cei stăpâniți de duhul de partidă sau al intereselor pământești sau al slavei de șarte văd în felul de a fi al Domnului Isus. În Duhul lui nepărtinitor și în planul lui de așuni într-un singur trup pe toți copiii lui Dumnezeu cei risipiți, drept un dușman. Da, pentru Diavolul, Domnul Isus este un diavol, pentru că El îi strică planurile și lucrările, așa cum se vede la 1 Ioan, capitolul 3, versetul 8. Să fim totdeauna atenți la poziția și Duhul Celui care vorbește la poziția și Duhul Celui care răspunde Domnului Isus, care interpretează și să vedem și felul cum interpretează cuvântul lui Dumnezeu. În felul acesta vom înțelege fără greutate adevăratul scop. Cine este din Dumnezeu se apleacă totdeauna spre ceea ce este Dumnezeu, spre poziția lui Dumnezeu. Iudeii i-au răspuns. Răspunsul lor îi arăta pe ei. Dar tu, dragul meu, ce răspuns dai Domnului Isus? Care este poziția ta? În versetul 49, Domnul Isus, fiind acuzat de către evrei în felul acesta, le răspunde. N-am drag, le-a răspuns Isus: ci eu cinstesc pe Tatăl meu, dar voi nu mă cinstiți. Răspunsul scurt și simplu, n-am drag, acesta e răspunsul Domnului Isus dat acestor oameni religioși care apărau duhul nemului și ale religiei lor. N-am drac, nu sunt rătăcit, nu umblu după interese pământești, după câștig mârșav sau slavă de șartă, ci slăvesc și cinstesc pe Dumnezeu, felul său de a fi. Așa trebuie să răspund eu, dacă sunt cu adevărat fiul lui Dumnezeu, dacă sunt cu adevărat urmaș al Domnului Iisus Hristos. Din trăirea mea de fiecare clipă, trebuie să se desprindă acest adevăr și atunci mărturisirea mea cu gura va avea putere. În blândețea Harului Său, Domnul Isus răspunde simplu la ocară a iudeilor. El nu se ridică împotriva celor a care îl necinstesc prin jocurile lor, ci rămâne la întărirea adevărului pentru care a venit pe pământ. Sfântul Apostol Petru pune în fața noastră pe Domnul Isus cap de săvârșită pildă, când zice Fiindcă și Hristos a suferit pentru voi, și va a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele lui. El n-a făcut păcat și în gura lui nu s-a găsit vicleșug. Când era bagiocorit și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. Acest este un pasaj din 1 Petru capitolul 2. Prin cuvintele, eu cinstes pe tatăl meu, Domnul Iisus arăta că nu era nici samaritean și nici îndrăcit. Cine dă slavă lui Dumnezeu, cu trăirea și cu gura sa, acela poate sta liniștit în fața tuturor valurilor furioase de învinuiri și bagiocuri din partea semenilor săi. Dacă eu știu sigur că nu urmăresc altceva pe pământ decât slava lui Dumnezeu și biruința adevărului său, atunci nu trebuie să mă tem de nimic. Dacă sunt învinuit ca și Domnul Isus de lipsă de loialitate, de sinceritate și credincioșie față de neamul și religia față de partida religioasă din care fac parte, atunci eu să spun, eu cinstesc pe Tatăl meu, pe Dumnezeu, care este deasupra națiunilor și cultelor religioase. Dar, vedeți, acest lucru trebuie să fie un adevăr de viață, nu numai o formă goală, un fel de a zice. Cine este născut din Dumnezeu, seamănă cu Dumnezeu. Nu este părtinitor și nici iubitor de păcat sau lucruri din lumea de jos. Dar voi nu mă cinstiți, le spune Domnul Isus. A cinsti cu adevărat pe Domnul Isus înseamnă a-i cinsti cuvântul și a-l asculta așa cum este, fără nici o lipsă și fără nici un adaos. A cinsti cu adevărat pe Domnul Isus înseamnă a primi felul său de a fi în trăirea ta de fiecare clipă. A cinsti cu adevărat pe Domnul Isus înseamnă a fi liber de cele de jos, a mărturisi cu curaj adevărul împărăției sale și a fi gata de cruce ca și el. Cinstirea noastră să nu fie numai cu buzele cum era cinstirea vechiului Israel, ci cu inima curată și plină de dragoste. Dar voi nu mă cinstiți. Să luăm aceste cuvinte pentru noi și să ne cercetăm adânc în lumina lor. Domnul Iisus ne-a asigurat dragostea și bunăvoința sa în toate privințele și în tot timpul. Noi însă îl ne cinstim prin nemulțumirea noastră. Nemulțumire în fața împotrivitorilor, îl necinstim prin nerăbdarea noastră, îl ne cinstim prin necredința noastră față de făgăduințele sale, îl necinstim prin lipsa de recunoștință față de harul de care ne-a făcut parte. Noi îl necinstim întrebuințând darurile sale în slujba răului și în slujba păcatului și în slujba Duhului de partidă, mărginind puterea sau bunătatea sa. Îl necinstim prin neglijarea datoriilor noastre, socotind faptele noastre în loc să ne bizuim numai pe Harul Său. Îl necinstim privind la oameni în loc să privim numai la El. A necinsti pe Domnul Isus este un păcat grozav care poate împiedica nu numai înaintarea noastră pe calea mântuirii, dar și pe afraților noștri. Să înțelegem, deci, gravitatea acestui păcat și să ne smerim înaintea Domnului, cerându-i iertare și izbăvire. Să începem să cinstim pe scumpul nostru mântuitor prin recunoștința noastră, prin credința noastră, prin blândețea noastră, prin ascultarea noastră de tot cuvântul său scris. Să-l cinstim în viață, în moarte și în vecii vecilor. În versetul următor, versetul 50, Domnul Isus, discutând cu evrei aceștia, le spune Eu nu caut slava mea, este unul care o caută și care judecă. Acesta este Hristosul adevărat, dezbrăcat desăvârșit de slava sa și predat în întregime lui Dumnezeu Tatăl, ca Dumnezeu să dispună de el cum vrea și când vrea. Așa a fost Hristos capul, așa este, așa trebuie să fie Hristos trupul, biserica cea vie, fiecare mădulare în parte. În întregul Hristos nu încape slavă șartă, Cel care umblă după slava care vine de la oameni nu face parte din Hristos din trupul lui sau, dacă este totuși născut din nou, zace de vreo boală duhovnicească molipsitoare și trebuie izolat pentru un timp. Zice Sfântul Ioan Gure de Aur. Eu mă prind să fiu mai degrabă rob la o mulțime de barbari decât la un singur om plin de slavă de șartă. Nu numai să fugim de slava de șartă care caută să pună stăpânire pe noi înșine, ci să fugim cât putem ca să nu hrănim slava de șartă a unui alt om prin lingușire și prin alte interese. Slava de șartă din noi. Și cea pe care o întărim în aproapele nostru este arma cea mai puternică pentru detronarea lui Dumnezeu din noi și din adunarea sau biserica sa. Eu nu caut slava mea, spune Domnul Isus, limpede și puternic, iudeilor aceștia religioși care căutau numai slava lor, a neamului și a religiei din care făceau parte. Ei voiau să fie cunoscuți în lume și le trebuia un Mesia care să le întărească eu lor național și religios. Nu aveau nevoie de un Mesia smerit și nepărtinitor, un Mesia al tuturor păcătoșilor de pe pământ. Dar tu, fratele meu, cauți slava ta? Să nu te grebești să răspunzi, ci mai degrabă cercetează-te adânc. Ori de câte ori umbli mai mult după interesele tale pământești sau după interesele culturii religios din care faci parte în paguba Bisericii Universale, care este numai una, tu cauți slava deșartă. Ori de câte ori vrei împlinirea voiei tale în pagoba voiei lui Dumnezeu, cauți slava ta deșartă. Ori de câte ori lași pe Domnul Isus felul lui de-a fi în viața ta pe planul al doilea și pui altceva pe primul plan, cauți slava ta deșartă, pentru că El trebuie să aibă întâietatea în toate lucrurile. Eu nu caut slava mea, spune Domnul Isus, este unul care o caută și care judecă. Când renunți la slava ta, când te lepezi cu adevărat de tine, de toate legăturile tale firești, de tot trecutul tău așa zis bun, cât și de trecutul tău rău, atunci Dumnezeu îți pregătește o slavă nebănuită în ziua arătării Domnului Isus. Când îți caut slava ta, nu ți -o mai caută Dumnezeu. Când vrei tu să te mântuiești prin faptele tale, nu te mai poate mântui Dumnezeu prin fapta, prin jertfa sa, căci tu îl împiedici să reverse harul său peste tine. Îngrijește-te totdeauna de slava lui Dumnezeu și el se va îngriji de slava ta viitoare. Slava lui Dumnezeu o cauți numai atunci cu adevărat, când asculți în totul totului tot de cuvântul său scris. Cel care umblă după slava lui deșartă, nu mai poate judeca drept, pentru că nimic în lume nu-i răpește omului a judecată, așa ca slava deșartă după care umblă. Eu nu caut slava mea, este unul care o caută și care judecă. Dumnezeu judecă pentru mine, iar eu am de făcut numai un singur lucru, să mă lepăt de mine. Dumnezeu este rațiunea judecata mea când eu renunț la mine însumi. Domnul Isus continuă să vorbească cu acești iudei în versetul 51 de la Evanghelia după Ioan, capitolul 8. Adevărat, adevărat vă spun că dacă păzește cineva cuvântul meu, în veac nu va vedea moartea. Cuvântul Domnului Isus este sămânța vieții dumnezeiești semănată de El în om, prin Duhul Sfânt și prin trimișii Lui. Această sămânță, după ce a fost semănată, Trebuie păzită, ca să nu vină păsările diavolului să o mănânce. Zice Domnul Isus: Cei înfățișați prin sămânța căzută lângă drum sunt aceia în care este semănat cuvântul, dar după ce l-au auzit, vine satana îndată și ia cuvântul semănat în ei. acesta este un text din Marcu capitolul 4. Înțelegem limpede din versetul acesta că sămânța cuvântului lui Dumnezeu trebuie păzită ca să poată aduce rod la vremea potrivită. A păzi cuvântul Domnului Iisus înseamnă viață, înseamnă lumină, înseamnă putere de biruință. Cuvântul Domnului Iisus este adevărul care liberează și sfințește pe omul care îl păzește. Cine păzește cuvântul, va fi păzit de cuvânt. Adevărat, adevărat vă spun că dacă păzește cineva cuvântul meu, în veac nu va vedea moartea. Moartea era partea păcătosului. Dar Dumnezeu în Harul Său îi dă viață veșnică prin cuvântul venit din cer în persoana Fiului Său, Isus Hristos. Veșnicia fericită, unde se vor găsi cei ce vor fi crezut, va fi dovada măreață a adevăratului, a adevărului acestor cuvinte ale Mântuitorului nostru. Dar nu numai în viitor vor avea viață cei ce primesc cuvântul Domnului Isus, ci chiar în timpul de față se naște ni ei o viață nouă de natură de fire dumnezeiască, în care este sfințit Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul. Așa după cum scrie la Ioan 524, Cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are, în momentul acesta, are viață veșnică. Deci acum, viața veșnică vor avea numai cei care acum, prin primirea cuvântului Lui Dumnezeu, au în ei această viață din Dumnezeu. Cine o are acum, o va avea și în veșnicie. Cine nu are acum, nu va avea niciodată. Creștin adevărat este numai acela care a fost născut din nou prin sămânța cuvântului lui Dumnezeu, acela care păzește neschimbat cuvântul în viața sa, acela care mărturisește fără teamă adevărul acestui sfânt cuvânt. A păzi cuvântul Domnului Isus înseamnă a te hrăni necurmat cu el. Pâinea cea mai bine păzită este aceea pe care ai mâncat-o. Aceasta îți dă viață și pe aceasta nu ți mai poate lua nimeni. Binecuvântat să fii tu Mântuitorul meu, care prin Cuvântul adevărului tău mai născut la o viață nouă și mai făcut vasul tău ca să-ți port numele pe pământ și în cer. Te rog să mă ții mereu treaz ca să pot păzi neștirbiți Sfântul tău Cuvânt în trăirea mea, spre bucuria ta și spre mântuirea semenilor mei. În versetul 52, iudeii au fost foarte nemulțumiți de răspunsul Domnului Isus. Și iată cum replică ei la răspunsul Domnului Isus. Acum, i-au zis iudeii, vedem bine că ai drac. Avraam a murit, prorocii de asemenea au murit și tu zici, dacă pozește cineva, cuvântul meu în veac nu va gusta moartea. Iubiți ascultători, pentru apărarea euului lor național și al eului partidei lor religioase din care făceau parte, Iudeii religioși foloseau orice armă împotriva Domnului Isus, acest nedorit învățător care s-a evit în sânul neamului lor, pentru ca să-l nimicească. Ei foloseau minciuna, bagiocura și piatra fără nicio mustrare de cuget. Duhul de partidă este unul din mijloacele desăvârșite ale satanei, prin care împietrește inima omului față de Dumnezeu și față de adevărul cuvântului său scris, ridicându-l la luptă chiar împotriva lui Dumnezeu. Vorbind despre acest lucru, Traian Dorz cu toată dreptatea scria, Fiindcă nu-i fiară mai vicleană și mai crudă ca omul care apără un sistem sau o sectă, la adăpostul căreia el poate profita liniștit când vede că paravanul acesta este amenința de focul lui Hristos și de mustrarea lui. Atunci nu mai cruță nici pe Dumnezeu, nici pe frați. Paragraful acesta este scris în lucrarea Meditații la Ioan, capitolul 8, versetul 52, pagina 239, în manuscrisul lui Traian Dors. Iudeii de odinioară nu admiteau în concepția lor că Dumnezeu și lucrarea lui este mai mult decât neamul și religia lor, de aceea au pornit lupta împotriva Domnului Isus, care învăța norodul o cale de mântuire dincolo de granițele unui popor sau ale unei religii. Este zadarnică orice discuție în privința adevărului unic al lui Dumnezeu, când stai de vorbă cu un om stăpânit de duhul de cult, de partida lui religioasă, care consideră că gruparea din care face parte este lucrarea unică a lui Dumnezeu care are învățătura cea adevărată și ca partidă ca a lui nu mai e niciuna. Iudeii de odinoare nu puteau fi convinși prin logică sau scriptură și pentru că nu se lăsau convinși s-au dedat la bagiocuri și insulte. Vedem bine că ai drag, ziceau ei. Cine bargeoforește pe altul, care nu împărtășește aceleași vederi religioase, face lucrul acesta numai din ură, și cine urăște este un ucigaș, nu un credincios. Așa ne spune cuvântul Domnului, la 1 Ioan 3, cu versetul 15. Vedem bine că ai drag, ziceau iudeii. Cum să vezi bine adevărul lui Dumnezeu când tu? Urăști pe aproapele tău. Ura orbește pe om mai mult decât necunoștința. Deci ei spuneau, Avram a murit, prorocii de asemenea au murit. Este adevărat că Avram și prorocii muriseră, însă aceasta nu dă nimic din cele ce le spunea Domnului Susideilor. Adevărul nu moare și el le vorbea despre adevărul veșnic al lui Dumnezeu. Din tot ce auzim, din tot ce vedem, din tot ce citim, să păstrăm numai adevărul unic al Lui Dumnezeu, adevăr scris pe paginile Sfintei Scripturii. Aceasta ne face bine pentru vremea de acum și pentru veșnicie. Și acum, iubiți ascultători, vom marca încheierea programului i 110 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, dând citire unei poezii al cărei titlu este Doamne, inima din mine. Este un fel de rugăciune versificată la care să luăm bine aminte, aliniindu-ne și noi dorinței autorului acestei poezii să zicem un amin din toată inima. Doamne, inima din mine nu lăsa să se mai teamă de nimic de de tine și de pofta care o cheamă. Doamne, lacrimile mele nu mai curgă niciodată, decât ori pentru greșele, ori de dragoste curată. Doamne, sufletul nu mi ardă decât pentru a ta iubire, ori că a putut să-și piardă ani scumpi în nerodire. Doamne, întreaga mea putere numai bine lui să ajute, ori să întoarcă spre înviere suflete în păcat pierdute. Doamne, întreaga mea ființă nu lăsa să te mai lase, ci să-ți suie în umilință umbra crucii luminoase. Doamne, ca să poți odată să spui și privind la mine, bine sluga adevărată, credincios peste puține. Amin.